Book 2 18 18การทำความสะอาดบ้าน Hausputz Hausputz วันนี้เป็นวันเสาร์ Heute ist Samstag Heute ist Samstag. Heute haben wir Zeit. Heute haben wir Zeit. Heute putzen wir die Wohnung. Heute putzen wir die Wohnung. Ich bin gerade dabei, die w o h n u g t z e n Ich putze das Bad. Ich putze das Bad. Die Frau von mir putzt das Mein Mann wäscht das Auto. Mein Mann wäscht das Auto. Die Kinder putzen die Fahrräder. Die Kinder putzen die Fahrräder. คุณยา่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้โอมาคีสดีบลูมนอด็กเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Die k i n d e ร r ร u m e n das Kinderzimmer auf อดมสดราของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf. Pum kam lang ri p Ich bügele die Wäsche. Ich bügele die Wäsche. Na tang s o k a p r o Die Fenster sind schmutzig. Die Fenster sind schmutzig. Phun hon s o k a p r Der Fußboden ist schmutzig. Der Fußboden ist schmutzig. Dann haben s o Das Geschirr ist schmutzig. Das Geschirr ist schmutzig. Wer putzt die Fenster? Wer putzt die Fenster? Wer saugt Staub? Wer saugt Staub? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr?